Іван Франку, «Вам страшно тої огняної хвилі, вам страшно тої огняної хвилі, коли з мільйонів серць, мов Божий грім, закута правда бухне із застилі, шкарлущі світу розірве на нім. Ви боїтесь, щоби криваві хвилі не потекли і не підмили дім, блискучої освіти не змулили, швидкого поступу думок зовсім». Не бійтеся, у кривавих хвиль навалі, Не згине думка, правда і добро, Лиш краще, ширше розів'ється далі. Не бійтеся, не людськості ядро, Та буря зломить, а суху шпину. Ядро живеє, розростесь без впину.